Pentru cine bat clopotele? Pista 29 Ședea întins pe burtă, își proptise bărbia în pământ și ridica foarte grijuliu brațele ca să așeze o de la locul cuvenit. Joachim repetă lozinca, vorbind cu vocea lui de copil sugrumată de sete, dar nu încetă nicio clipă săpatul. Ce vorba ai spus la urmă?" întrebă cel cu barbia proptită în pământ. Vencer, răspunse flăcăul, vom învinge." Mierda! cel cu barbia proptită în pământ. Și mai este o vorbă care se potrivește aici, urmă Joaquin, pronunțând cuvintele ca pe niște talismane scumpe. Pasionaria spune că e mai bine să mori în picioare decât să trăiești în genunchi. Încă o dată mierda! Repetă omul acela. Iar un altul spuse și el vorbind peste umăr. Noi stăm pe burtă, nu în genunchi mai e comunistule știi tu că pasionarii are un fiu de o vârstă cu tine și îl ține în rusia încă de când a început mișcarea asta e o minciună spuse Joaquin cheva e o minciună continuă celălalt mi-a spus mie cel cu dinamita și cu nume ciudat era dintr-un partid cu tine ce interes avea să spună minciuni e o minciună sfruntată stărui Joaquin nu face ia una ca asta să-și ține feciorul ascuns în Rusia ca să-l ferească de război." Tare aș mai vrea eu să fiu în Rusia," spuse un alt om din ceata lui Sordo. Nu vrea pasionaria ta să mă scoată de aici și să mă trimită în Rusia, comunistule." Dacă te încrezi așa de mult în pasionaria ta, fă-o să ne scoată de pe creasta de aici," spuse unul. Lasă că treaba asta o să o facă fasciștii." zise omul cu barbia proptită în pământ. Să nu vorbește așa, îl dojeni Joachin. Ștergeți cașul de la gură și dă încoace o pălărie de țărână, îi spuse omul cu barbia proptită în pământ. În seara asta niciunul dintre noi nu mai vedea sfințitul soarelui. El sordo se gândea. E făcută așa fel că aduce ca un șancru, sau cu un sân de fată foarte tânără, dar fără sfârc ori ca vârful unui vulcan. Dar tu, de când ești, n-ai văzut vulcan, își spuse el sordo, și nici n-ai să mai vezi. Și colina asta e ca un șancru. Vulcanii lasă-i în pace. Acum e prea târziu pentru vulcani. Privi cu băgare de seamă peste greabanul calului mort și din spatele unui bolovan așezat departe, în vale pornit toa rapida a împușcăturilor, iar el sordo auzi gloanțele plescăind în stervul calului se târî iar la adăpost și privi prin unghiul dintre picioarele din apoi și marginea stâncii pe coastă puțin mai jos de locul în care se afla el Zăceau trei leșuri, chiar acolo unde căzuseră atunci când fasciștii, sub acoperirea focului de pistoale automate și puști mitraliere, încerca să ia cu asalt creasta, iar El Sordo și ceilalți zdrobiseră atacul aruncând și, lăsând să se rostogolească în jos, grenadele de mână. Mai erau și alte leșuri pe care el nu putea să le vadă pe celelalte laturi ale colinei. Nu exista un ghimort pe unde atacanții să se poată apropia de creastă. Și El Sordo știa că atâta vreme cât mai avea muniție și grenade și îi mai rămâneau măcar patru oameni, nu îl puteau scoate de acolo decât dacă ar fi adus un mortier de tranșee. Nu știa dacă trimiseseră spre La Granja să aducă un mortier de tranșee. Poate că nu trimiseseră, fiindcă, fără îndoială, foarte curând aveau să sosească avioanele. Trecuseră patru ceasuri de când avionul de recunoaștere se rotise pe deasupra lor. Colina asta e într-adevăr ca un șancru, gândi el sordo, iar noi suntem chiar coptura din el. Dar am omorât mulți când au făcut prostia aceea. Cum și-ar fi închipuit ca să ne poată dovedi așa? Au atâta nețărmurită încredere în armamentul lor cel grozav că pierd orice măsură. Îl omorâse pe tânărul ofițer care conducea asaltul, aruncând o grenadă ce săltase rostogolindu-se la vale pe coasta colinei, chiar când ei urcau în fugă îndoiți de la mijloc. În fulgerarea gălbuie și în izbucnirea de fum cenușie, îl văzuse pe ofițer prăvălindu-se înainte către locul unde zecea acum o boccea greoaie și lăbărțată de haine vechi, marcând punctul cel mai înaintat atins de asaltatori. La leșul acesta se uita el sordo, și pe urmă alunecându-și privirea în josul coastei la celelalte. Sunt oameni viteji, dar proști," își spuse el sordo. Acum însă au destulă minte ca să nu mai atace până ce nu vin avioanele, sau, bineînțeles, până ce nu le sosește mortierul. Cu un mortier ar fi treabă ușoară. Mortierul ar fi fost arma potrivită și el știa că aveau să moară de îndată ce sosea mortierul dar când se gândi la avioanele ce-ar fi zburat pe deasupra, se simția atât de gol acolo pe creasta colinei ca și cum toată îmbrăcămintea și până și pielea i-ar fi căzut de pe trup. Nu se află pe lume ceva mai dezbrăcat decât mă simt eu," gândi el sordo. Față de mine un iepure jupuit e la fel de bine îmblănit ca ursul." Dar de ce ar aduce avioane? Ne pot scoate ușor de aici cu un mortier." Cu toate astea sunt foarte mândri de avioanele lor și probabil că au să le aducă. La fel de mândri cum erau cei de aici de armele lor automate când au făcut prostia aceea. Dar fără îndoială că au trimis și după un mortier. Unul dintre oamenii lui trase. Pe urmă mânuie închizătorul și trase din nou cu grabă. Păstrează-ți cartușele, îi spuse el sordo. Unul dintre feciorii ăia de curvă jegoasă a încercat să ajungă la bolovanul de colo," răspunse omul arătând cu degetul. L-ai nimărit?" întrebă el sordo, întorcând cu greu capul. Nu," răspunse omul. Scârnăvia s-a tras repede în dărăt. Cine-i curva curvelor? E Pilar," zise omul cu bărbia proptită în pământ. Curva dracului știe că noi murim aici. Nu ne poate da niciun ajutor." spuse el sordo. Omul se afla înspre partea urechii zdravene și îl auzise fără să mai întoarcă spre el capul. Ce-ar putea să facă? Să-i atace pe nemernicii ăștia pe la spate. «Cheva!» zise sordo. se răspândiți în jurul colinei. Pe unde ar putea să cadă asupra lor? Sunt 150 cu toții. Acum poate chiar mai mulți. Da, dacă ținem piept până se lasă în tunericul...» Spuse Joaquin. Și dacă paștele o cădea la Crăciun, adăugă omul cu bărbia proptită în pământ. Și dacă mătușa ta ar avea cohones, ți-ar fi unghi," îi spuse un altul lui Joaquin. Trimite după pasionaria ta. mai ea mai poate să ne ajute." Eu nu cred povestea aia cu feciorsu," răspunse Joaquin. Ori dacă o fie acolo, atunci învață ca să fie aviator sau așa ceva." Se ascunde ca să stea la fereală," stărui celălalt. Învață dialectica." Și pasionaria ta a fost acolo, la fel și Lister și Modesto și alții." Mi-a spus mie ăla cu nume ciudat." Păi trebuiau să se ducă acolo să învețe și pe urmă să vină să ne ajute," spuse Joaquin. Atunci să vină și să ne ajute în clipa asta," spuse un altul. Toți șmecherii ăia să vină în coace să ne ajute." Trase un foc de armă și continuă. Iar nu l-am nimerit. Păstrează-ți cartușele și nu mai vorbi așa de mult, că altmintări au să-ți sară ochii de sete, îl îndemna el sordo. N-avem apă pe colina asta. Ia de aici, îi spuse omul, răsucindu-se pe o parte, trăgându-și peste cap baiera unui burdufel de vin și întinzându-i lui sordo. Umezește-ți gura, bătrâne! Trebuie să-ți tare sete din pricina rănilor. Dă-le tuturor să bea, îl îndemna Sordo. Atunci am să-i trag eu mai întâi, spuse proprietarul burdufului și lăsă un șuvoi lung să-i țâșnească în gură înainte de a trece celorlalți burduful de piele. Sordo, când crezi tu că au să vină aeroplanele? întrebă cel cu barbia proptită în pământ. Oricând, răspunse Sordo, ar fi trebuit să vină până acum. Și crezi că feciorii ăștia de curve jegoase au să mai atace odată? Numai dacă nu vin avioanele. Nu socotea că ar avea vreun rost să mai pomenească despre mortier. Aveau să afle ei destul de repede după ce o sosi mortierul. Până și Dumnezeu știe că au destule aeroclane după câte am văzut noi ieri. Prea multe, spuse sordo. Capul îl durea tare rău. Mâna i-a morțise aproape de tot și, fie ce mișcare, îi pricinuia o suferință aproape insuportabilă. Când ridică folosind mâna sănătoasă burduful de vin, văzu cerul luminos, înalt și albastru al verii pretimpurii. Avea 52 de ani și era sigur că vede pentru ultima oară cerul. Nu era deloc frică de moarte, dar îi părea rău că fusese prins în capcana acolo pe o colină ce nu putea fi folosită decât ca un lăcaș de moarte. Dacă am fi putut scăpa de urmăritori, se gândea el sordo, dacă i-am fi putut face să o ia pe valea cea lungă sau dacă am fi izbutit să scăpăm dincolo de șosea, ar fi fost bine. Dar colina asta ca un șancru, trebuie să ne slujim de ea cât mai din plin și până acum ne-am slujit cu destul folos și chiar dacă ar fi știut cât de mulți oameni fusese rănevoiți de-a lungul istoriei să folosească o colină drept lăcași de moarte, lucrul acesta nu l-ar fi mângâiat în niciun fel, căci în clipe ca acelea prin care trecea el, oamenii nu sunt înduioșați de cele ce au îndurat alții în împrejurări asemănătoare, la fel cum o văduvă nu se poate mângâia în prima zi cu gândul că și alți soți iubiți au pierit de pe lume. Indiferent dacă te temi ori nu de ea, Moartea nu ți-o poți accepta cu ușurință. Sor își și acceptase moartea, dar nu era nici urmă de dulceață în această acceptare, chiar la 52 de ani, cu trei răni în trup și impresurat pe o colină. Glumea cu sine însuși pe socoteala morții, dar privea cerul, privea munții din depărtare, sorbea vinul și nu voia să moară. Dacă trebuie să mor, își zicea el și fără îndoială că a sosit ceasul, n-am decât să mor. Dar urăsc gândul ăsta Moartea nu însemna nimic Și în cugetul său nu exista nici vreo imagine a morții Și nici teamă de moarte Dar viața însemna un lan de grâne bătute de vânt Pe coasta unei movile Viața însemna un vultur plutind în înaltul cerului Viața însemna un ulcior de pământ plin cu apă În norii de pulbere a ariei de treier Cu babele alese deoparte și pleava luată de vânt Viața însemna un cal strâns între pulpe, o carabină sprijinită de picior și o colină și o vale și un prâu străjuit de copaci și capătul depărtat al văii și înălțimile de dincolo, profilate pe marginea zării. Sordo trecu altuia burduful de vin și dădu din cap în semn de mulțumire, se întinse și bătu cu palma pe greabănul calului în locul unde țeava pistolului arsese pielea. Încă mai avea în nări mirosul de păr ars. Își aducea aminte cum trăsese calul până acolo, tremurând amândoi din tot trupul, înconjurați de gloanțele ce șuierau și trosneau pe deasupra și împrejurul lor ca o pânză nevăzută, și cum îl împușcase culoarea minte chiar la intersecția liniilor ce ar fi trecut printre ochi și de la ureche la cealaltă. Apoi, după ce calul se prăbușise, se trântise și el la pământ în dosul spinării calde și ude de sudoare, ca să pună pușca mitralieră în funcțiune, pe când dușmanii urcau înspre creastă. Era smucio cabalio, spuse sordo cu glas tare, ceea ce însemna grozav calma era. Ședea acum întins pe partea nevătămată și privea în înaltul cerului. Era așezat pe o grămadă de tuburi de cartușe goale, capul îi stătea la adăpostul stâncii, iar trupul lungit lângă calului. Rănile îi amorțiseră de tot, îl dureau cumplit și era prea răpus de oboseală ca să mai miște. Cei cu tine, bătrânule?" întrebă omul de alături. Nu-i nimic, mă odihnesc puțin." Dormi," îl îndemnă celălalt. Ne trezesc, ei n-avea grijă când or veni." Chiar atunci se auzi un glas strigând de pe coastă. Ascultați, bandiților!" Și glasul venea din spatele stâncilor Unde era amplasată pușca mitralieră Cea mai apropiată de ei Predați-vă acum până nu vin avioanele Să vă facă piftie Ce zice ăla? Întrebă sordo Joachin îi spuse Atunci sordo se rostogoli pe o parte Și se trase către vechiul lui loc În spatele puștii mitraliere Poate că n-au să vină avioanele Le spuse celorlalți Nu răspundeți nimic și nu trageți Poate îi facem să mai atace dată. Ce-ar fi dacă ne-am apucat să-i înjurăm puțin? Întrebă cel care îi spusese lui Joaquin că fiul pasionariei se află în Rusia. Nu! Se împotrivi Sordo. dă pistolul tău cel mare. Care aveți un pistol mare? Uite, dă-l încoace. Ghemuit în genunchi, Sordo luă pistolul cel mare de 9 mm, sistem star, și trase un foc în pământ chiar alături de trupul calului. Așteptă... Apoi trase încă alte patru focuri, la intervale neregulate. Pe urmă așteptă iar, numără până la 60 și trase al șaselea foc direct în trupul calului. Zâmbi și dădu îndărăt pistolul. Apoi le spuse în șoaptă. Încărcați-l! Să nu scoată nimeni o vorbă și pentru nimic în lume să nu trageți! Bandidos! răsună iarăși glasul de după stânci. Din vârful colinei nu se auzi niciun cuvânt. Bandidos, predați-vă acum până nu vă facem bucățele! S-au prins, șopti sordo fericit. Sordo se uita atent în jos pe coastă și văzu cum un om își înalță capul deasupra stâncilor. Dinspre creastă nu răsună nicio împușcătură și capul dispăru din nou. El sordo așteptă mereu atent, dar nu se mai întâmplă nimic. Întoarse capul și se uită la ceilalți. Fiecare își supraveghea sectorul lui de coastă. Privirea, toți către el și clătinară din cap. Să nu miște niciunul, șopti sordo. Fecior de curvă împuțită, se auzi din nou glasul din spatele stâncilor. Porci roșii ce sunteți, ticăloșilor, sordo zâmbi. Nu putea să audă insultele zbirate de jos decât dacă întorcea între acolo urechea cea zdravănă. Asta e mai bună ca aspirina. Gândi el. Cât o să putem omorâ? Oare au să fie chiar așa de proști? Glasul tăcu din nou și trei minute nu auziră nimic și nu zăriră nicio mișcare. Pe urmă, cel care își înălțase capul de după bolovan, ieși cu totul la vedere și trase. Glonțul izbie în stâncă și ricoșă, țiuind scuțit Apoi sordo văzu un om fugind, îndoit de mijloc, de la adăpostul din dosul stâncilor unde era amplasată pușca mitralieră, peste loc deschis până la bolovanul în spatele căruia stătea cel ce se arătase puțin mai înainte. Aproape se prăbușie în spatele bolovanului. Sordo privie în jur. Oamenii îi făcură semn că nu se zărea nicio mișcare pe celelalte părți ale colinei. El Sordo zâmbi fericit și dădu din cap. Asta e de zece ori mai bună decât orice aspirină. Își spuse și rămase la pândă, cuprins de o fericire cum numai un vânător poate trăi În josul coastei, omul care alergase de la adăpostul din dosul stâncilor și până în spatele bolovanului Vorbea cu cel ce se arătase la vedere Crezi, într-adevăr?" Nu știu," răspunse cel ce se arătase la vedere Ar fi foarte logic," zise celălalt, care era ofițerul comandant al detașamentului Sunt încercuiți. Nu pot aștepta altceva decât moarte. Celălalt nu spuse nimic. Ce crezi? întrebă ofițerul. Nu știu nimic, răspunse celălalt. Ai mai observat vreo mișcare după împușcăturile acelea? Absolut nimic. Ofițerul își cercetă ceasul de la mână. Era trei fără zece. Avioanele ar fi trebuit să fie aici încă de acum un ceas, urmă ofițerul comandant. Chiar atunci un alt ofițer sărie în dosul bolovanului. Celălalt soldatul se trase la o parte să-i facă loc Tu ce zici, Paco?" întrebă primul ofițer Ce părere ai despre treaba asta?" Cel de-al doilea ofițer răsuflă greu din pricina saltului făcut pe coastă de la pușca mitralieră și până acolo Cred că e doar un șiretlic," răspunse cel de-al doilea ofițer Și dacă nu-i, îți închipuie în ce situație ridicolă ne punem stând aici și asedind niște morți?" Am și apucat să facem ceva chiar mai rău decât ridicol, spuse al doilea ofițer. Uită-te pe coastă. Se uită în sus pe coastă prin locurile unde morții zăceau împrăștiați aproape de culme. De unde stătea el pe linia crestei, vedea colțurile neregulate de stâncă și burta picioarele rășchirate și copitele potcovite aruncate în sus, ale calului lui Sordo, apoi pământul proaspăt aruncat peste apărători. Ce se aude cu mortierele?" întrebă al doilea ofițer. Ar trebui să fie aici peste un ceas, dacă nu chiar mai devreme. Atunci să le așteptăm. Și așa am făcut prostii destul de mari. Ne ajunge." Bandidos!" strigă deodată comandantul, ridicându-se în picioare și înalțând capul mult deasupra bolovanului, iar de la înălțimea aceea creasta îi se părea mult mai apropiată. Porci roșii ce sunteți, lașilor!" Cel de-al doilea ofițer se uită la soldat și clătină din cap. Soldatul își feri privirea, dar buzele îi se încordară. Comandantul ședea pe loc, avea capul în întregime scos deasupra bolovanului și ținea mâna pe patul pistolului. Continua să împroaște cu înjurături și bat jocuri către creasta colinei. Dar nu se întâmplă nimic. Pe urmă ieși cu totul din spatele bolovanului și rămase acolo cu privirile îndreptate în sus pe coastă. Strigă. Trageți lașilor, dacă mai sunteți vii. Trageți într-unul căruia nu e frică de niciun roșu fătat vreodată din pântece de curvă. Fraza de la urmă era prea lungă pentru a fi strigată din răsputeri, așa că după ce termină, ofițerul era vinețiu și congestionat la față. Cel de-al doilea ofițer, un bărbat subțire la trup ars de soare și cu ochii blânzi, buze subțiri și prelungi și barbă țepoasă pe obrajii scobiți, clătina iarăși din cap. Tocmai ofițerul acesta care striga, ordonase primul asalt. Tânărul locotenent, ce zăcea acum mort aproape de creastă, fusese cel mai bun prieten al alt locotenent, pe care îl chema Paco Berendo și care stătea și asculta zbiretele capitanului, aflat fără îndoială într-o stare de extremă nervozitate. Porcii ăștia mi-au împușcat mama și sora, spuse capitanul. Avea obrajii roșii, mustața blondă tăiată englezește și ochii lui priveau într-un chip ciudat. Erau albaștri deschis și genele erau tot de culoare deschisă. Dar când te uita în ochii lui aveai impresia că pupilele se dilată și se contractă continuu. Și iar începu să strige, roșilor, lașilor, adăugând tot felul de înjurături. Era cu totul neadăpostit și, ochind cu grijă, trase în singura ținta aflată pe creastă, calul mort ce fusese al lui sordo. Glonțul stârni un orișor de praf la 15 iarzi mai jos de țintă. Capitanul trase încă o dată. Glonțul izbie într-o stâncă și ricoșă țiuind. Capitanul Căpitanul rămase nemișcat, cercetând creasta. Locotenentul Berendo se uita la trupul celuilalt locotenent întins puțin mai jos de creastă. Soldatul privea țintă în pământ chiar la picioare. Apoi ridică ochii și se uită la capitan. Nu mai e nimeni viu acolo sus," zise capitanul. Ascultă," îi spuse el soldatului, du-te sus și vezi ce este." Soldatul coborâ privirea, dar nu scoase nicio vorbă. N-ai auzit ce ți-am spus? Zbiră la el capitanul. Da, domnule capitan, a răspunse soldatul fără să ridice ochii. Atunci ieși de acolo și du-te. Capitanul încă avea pistolul în mână. Ai auzit ce am spus? Da, domnule capitan. Atunci ce mai aștepți? N-aș vrea, domnule capitan. N-ai vrea? Capitanul înfipse pistolul în șalele soldatului. Zici că n-ai vrea... Mi-e frică, domnule capitan," răspunse cu demnitate soldatul. Locotenentul Berendo se uită la fața și la ochii ciudaței capitanului, crezu că are într-adevăr de gând să-l împuște și interveni. Domnule capitan Mora, mă rog, domnule locotenent Berendo, s-ar putea ca soldatul să aibă dreptate. S-ar putea să aibă dreptate când spune că e frică? S-ar putea să aibă dreptate când nu vrea să execute un ordin? Nu." S-ar putea să aibă dreptate când crede că e vorba doar de un șiretlic." Sunt morți cu toții," spuse capitanul. N-auzi când îți spun că toți sunt morți?" Vă referiți la camarazii noștri de pe coastă, domnule capitan?" îl întrebă Berendo. Sunt de acord cu dumneavoastră." Paco," urmă capitanul, nu fi caragios." Crezi cumva că ești singurul care îl iubea pe Julian?" Îți spun că roșii sunt morți, uite." Se ridică, puse amândouă mâinile deasupra bolovanului și se săltă în sus, mai întâi în genunchi cu stângăcie, apoi de-a dreptul în picioare Trageți! strigă capitanul urcat pe bolovanul cel mare de granit cenușiu și vânturându-și brațele prin aer Împușcați-mă! Ucideți-mă! Pe creastă, sordo stătea ascuns în spatele calului mort și zâmbea Ce oameni! își spunea el sordo Râs fundat, străduindu-se să se stăpânească, fiindcă zguduiala îi pricinuia dureri în braț. Roșilor! se auzea urletul din vale. Canalii roșii, împușcați-mă, omorâți-mă! Sordo, cu pieptul scuturat de râs, privi atent peste grupa calului și-l văzu pe capitan cocoța deasupra bolovanului și vânturându-și brațele. Un alt ofițer stătea lângă bolovan. Soldatul se afla de cealaltă parte a bolovanului. Sordon își mută privirile și clătină fericit din cap. Împușcați-mă, își spuse el în șoaptă. Omorâți-mă! Și din nou îi se zgudui umărul. Râsul îi pricinui dureri în braț și la fiecare zguduitură avea impresia că o să-i plesnească țeasta. Dar râsul îl mai zgudui odată ca un adevărat spasm. Capitanul mora coborât de pe bolovan. Acum mă crezi, Paco? îl întrebă pe locotenentul Berendo. Nu!" răspunse locotenentul. Cojones!" exclamă capitanul. N-am de-a face decât cu lași și idioți!" Soldatul se trăsese din nou cu teamă în bolovanului și locotenentul Berendo se lăsase pe vine lângă el. Capitanul, stând descoperit alături de bolovan, început să strige măscări înspre creastă. Nu există limbă care să cuprinde atâtea măscări ca spaniola." Sunt în spaniolă echivalente pentru fiecare cuvânt murdar din limba engleză, dar în afară de ele sunt și alte cuvinte și expresii ce nu-s folosite decât în țările unde blasfemia ține pasul cu asprimile bigotismului. Locotenentul Berendo era un catolic credincios, la fel și soldatul. Amândoi erau regaliști din avara și, cu toate că la furie înjurau și terfeleau cele sfinte, socoteau asta un păcat și îl mărturiseau la fiecare spovedanie. Acum, stând împreună ghemuiți în dosul bolovanului, urmăreau gesturile capitanului și ascultau în jurăturile, dar se pădau de ele și de vorbele lui. Nu voiau să aibă pe conștiință asemenea cuvinte într-o zi în care ar fi putut să moară. Soldatul gândea că astfel de cuvinte nu pot aduce noroc. Să vorbește așa despre virgen este semn rău. Ofițerul ăsta vorbește mai urât decât roșii. Julian e mort, gândea locotenentul Barendo. Zace mort acolo pe coastă într-o zi frumoasă ca asta. Iar gura spurcată a capitanului împroașcă blasfemii și are să ne aducă pe cap încă alte nenorociri. Capitanul puse capăt în jurăturilor și se întoarse către locotenentul Berendo. Ochii lui păreau mai ciudați decât oricând. Paco!" zise capitanul nespus de fericit. Tu și cu mine o să mergem acolo, sus!" Eu nu merg!" Cum?" exclamă capitanul și scoase iar pistolul din toc. Cât îi urăsc pe ăștia care se joacă mereu cu pistolul!" gândi Berendo. Nu sunt stare să dea un ordin fără să amenințe cu pistolul. Probabil că și când se duc la closet, scot pistolul ca să-și comande ce au de făcut. Merg dacă îmi dați ordin, dar vă rog să luați notă că protestez, spuse locotenentul Berendo. Atunci am să mă duc singur, anunță capitanul. Aici pute prea rău alașitate. Ținând pistolul în mâna dreaptă, pornicu pași apăsați în sus pe coastă. Berendo și soldatul îl urmăreau cu privirea. Nu făcea nicio încercare de a se adăposti și se uita drept înainte la stânci, la stârvul calului și la pământul proaspăt aruncat peste linia crestei. El Sordo stătea întins lângă cal și privea prin colțul de lângă stâncă, pândind pașii mari ai capitanului. Doar unul singur, gândi El Sordo, nu ne cade în plasă decât unul singur. Dar după cum vorbește, pare să fie un caza maior, un vânat mare. Ia te uită la el cum merge. Ia te uită ce mai jivină. Privește-l cum pășește înainte. Ăsta al meu e. Pe ăsta îl iau cu mine la drum. Ăsta care vine acum, pornește în aceeași călătorie ca și mine. Vină încoace, tovarășe călător. Pășește cu spor. Vină de-a dreptul. Vino că te așteaptă. Hai! Nu te opri deloc, nu încetini pasul, vino de-a dreptul, dă înainte așa cum ai pornit-o Nu te opri să te uiți la ea, așa, nu te uita nici măcar pe unde calci Apropie-te mereu și privește drept înainte Iată, te uită, are și mustață, ce zici de treaba asta? Are mustață tovarășul călător și e capitan, Iată, te uită ce trese are pe mânecă Am spus eu că e un caza maior are o față ca de englez. Uite! Fața roșie, părul bălai și ochii albaștri. N-are chipiu pe cap și mustața o e galbenă. Cu ochii albaștri. Ochii albaștri spălăciți. Ochii albaștri spălăciți cu privirea ciudată. Ochii albaștri spălăciți îi joacă în cap. E destul de aproape. Prea aproape. Da, Tovareș călător. Să-ți fie de bine, Tovareș e călător apăsă lin pe trăgaciul puștii mitraliere și arma zvâgnit de trei ori în lovindu-l număr cu mișcarea alunecată a reculului unei arme automate puse pe trepied. Capitanul zăcea pe coastă cu fața în jos. Mâna stângă și-o prinsese sub el. Mâna dreaptă, care ținuse pistolul, stătea întinsă dinaintea capului. Toți cei din vale luaseră din nou creasta sub foc. Ghemuit în spatele bolovanului, Gândindu-se că acum trebuie să străbată locul deschis sub focul celor de pe creastă, locotenentul Berendo auzi venind de sus glasul profund și răgușit al lui Sordo care striga «Bandidos! Bandidos! Împușcați-mă! Ucideți-mă!» În vârful colinei, întins în puști puștii mitraliere, el Sordo râdea de-l pieptul, râdea așa de tare încât credea că o să-i explodeze creștetul capului. Bandidos, strigă din nou în culmea fericirii, ucideți-mă bandidos, apoi clătină din cap fericit Avem mulțime de tovarăși la drumul cel mare, își spuse el sordo Se pregătea să tragă cu pușca mitralieră și în celălalt ofițer când avea să părăsească adăpostul din spatele bolovanului Mai devreme ori mai târziu tot va trebui să iasă Sordo știa bine că de acolo n-ar fi putut să comande detașamentul și credea că are toate șansele să-l nimerească. Chiar în clipa aceea, oamenii ceilalți din vârful colinei auziră cel din teizum al avioanelor ce se apropiau. El sordo nu le-a auzit. Țintea cu pușca mitralieră marginea de jos a bolovanului și se gândea. Când am să-l văd, are să și fie pornit în fugă și, dacă nu-i atent, nu o să-l nimeresc. Aș putea să trag în urma lui pe toată întinderea locului deschis. Am să mișc arma asupra lui și îi puțin în față. Sau îl las să pornească și țintesc în el și puțin în față. Încerc să-l iau chiar din marginea bolovanului și pe urmă țintesc la un pas înainte. Apoi simți o bătaie pe umăr, întoarse capul și văzut chipul cenușiu împietrit de spaima al lui Joaquin, se uită încotro, i arăta băiatul și văzut cele trei avioane apropiindu-se. În momentul acela locotenentul și ni din spatele bolovanului și cu capul plecat și picioarele înclinate, alergă până la stâncile în dosul cărora era amplasată pușca mitralieră. Sordo urmărea avioanele și nu l-a mai zărit. Ajutem să trag asta de aici, îi spuse el sordo lui Joachin și flăcăul scoase pușca mitralieră dintre cal și peretele stâncii. Avioanele se apropiau mereu. Veneau în linie fiecare zburând mai la dreapta și mai sus decât cel dinainte și cu fiecare secundă creșteau și zgomotul devenea din ce în ce mai puternic.